dat beja amb el sol he de dir la primera emissora local d'òs i no música electrònica de Barcelona Analogs, <laughs> owning that statement 6��ش, windapvet in Rocky deformity Redいきます to 1 1, got its <laughs> child to 2.99 총計 hi i l'any eclipsada es poden observar al mateix temps i que es produeix només abans de la posta de sol o just després de la seva sortida. Així, en aquells llocs on es pugui observar aquest succés, a l'oceà pacífic, els dos cossos apareixeran just sobre l'horitzó en punts gairebé oposats al cel. Segons han explicat els experts, aquest fenomen produeix perquè encara que la Lluna està a l'ombra de la Terra, el Sol i el satèl·lit eclipsat poden ser vistos al mateix temps perquè la refracció de la Llum a través de l'atmosfera de la Terra fa que cada un d'ells apareguin al cel en la seva verdadera posició geomètrica. I és que durant l'eclipsi lunar, el Sol i la Lluna estan exactament a 180 graus de distància al cel i per això es veuen en una alineació horitzontal perfecta. Aquest succés serà curt, durat aproximadament entre 2 i 9 minuts, depenent de la ubicació de l'observador, amb la possibilitat de veure simultàniament el sol sortint per l'est i la lluna plena eclipsada fixada a l'oest. Els espectadors que ho podran veure en directe seran els que viuen al Pacífic, a la costa est dels Estats Units, al Canadà i a l'Àsia, així com a la costa est australiana. No obstant, tothom que vulgui disfrutar d'aquest rare esdeveniment el podrà veure per internet a través de HTTP,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 I comencem parlant de l'Escola Congrés Indians, que ja té edifici definitiu. L'Escola Congrés Indians ha començat el curs en unes instal·lacions noves. Van iniciar el trasllat a final de l'agost i des d'aquest mes ocupen l'edifici de l'antiga escola Rosa dels Vents, a la Sagrera. Professors i alumnes deixen així enrere quatre anys en barracons. Després de quatre cursos en barracons, l'Escola Congrés Indians ja té edifici definitiu. És a la Sagrera, a les instal·lacions de l'antiga Escola Rosa dels Vents. La transformació va començar el 25 d'agost i durant tres setmanes mestres i pares van treballar conjuntament per tenir-ho tot a punt. El pati s'ha transformat per complet i tot l'interior que ha estat reformat té per què. L'Escola Congrés Indians és un centre d'educació activa on els alumnes creixen i es desenvolupen lliurement. Segons les seves preferències, d'inquietuds o necessitats. La comunitat educativa de l'Escola Congrés Indians no s'oblida de l'Escola Rosa dels Vents, que fins al curs passat i durant 56 anys va ocupar l'edifici. Com a homenatge, tots els espais de l'Escola Nova tenen el nom d'un vent. Fa cinc anys que la Nadina estudia a l'Escola Congrés Indians, un centre d'educació activa que, després de quatre cursos amb mòduls provisionals, s'acaba de traslladar a unes instal·lacions definitives. L'Escola Congrés Indians té aquest curs 265 alumnes, 15 mestres i dues persones de suport. Una de les novetats és que la instal·lació té cuina i els menús es preparen al centre. A més, l'exterior és molt més ampli i les famílies tenen un espai per reunir-se a dins de l'escola. Encara falta millorar les sales de psicomotricitat, adequar els lavabos i instal·lar-hi un ascensor. Unes actuacions que es faran a poc a poc. La segona fase de la reforma remodel... començarà al Nadal. Es tiraran a terra algunes de les parets per crear espais més oberts i permetre que els alumnes circulin amb més llibertat pels diferents ambients de, de l'escola. i ara, us comentem que ha entrat en funcionament el centre sociosanitari Isabel Roig a Sant Andreu. El nou centre sociosanitari Isabel Roig, situat al carrer Fernando Pessoa 4751, ja ha començat la seva activitat, gestionada per Blau Clínic. Aquest nou centre disposa de 235 llits d'hospitalització sociosanitària, 108 de llarga estada i 111 de convalescència i 16 de cúries pal·liatives, distribuïts en quatre plantes d'un edifici en l'àrea de 11.815 metres quadrats. La posada en funcionament d'aquest nou centre implica la raó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 CEUAP, Atenció Primària de Salut, CAP capAP, atenció de la Salut Mental, CSMMA, CSMMIJ i Centre de Dia. I ara atenció sociosanitària. Amb l'entrada en funcionament del nou centre sociosanitari només faltarà per cobrir tots els serveis previstos en el Centre de Salut, Isabel Roig Casernes de Sant Andreu, la incorporació de diferents especialistes pediàtrics de la zona de l'Hospital universitari de Vallebron prevista per als finals d'anys. Es tracta d'un equipament que concentra diferents tipologies de serveis en un sol edifici, tot potenciant la integració i la coordinació dels diferents recursos sanitaris, en una clara aposta per la millora de l'accessibilitat i l'ordenació de serveis. La concentració de serveis propicia una, millora, una millor relació, coordinació i integració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 Donc' continuen les obres per urbanitzar el Passeig Torner al barri de la Trinitat Vella. L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'empresa municipal Barcelona de Gestió Urbanística, continua les obres per a la urbanització del Passeig de Torner, en el tram comprès entre el nou carrer Torner i el carrer Via Barcino, al barri de la Trinitat Vella. Aquestes actuacions tenen una durada de 4 mesos i un pressupost d'uns 195.000 euros. Aquestes intervencions faran del Passeig Torner un vial de trànsit restringit amb voreres de 5 metres d'ample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 Pruners. A més, es renovaran les xatxes de serveis de clavegaram, enllumenat i rec i s'instal·larà mobiliari urbà com bancs, papereres i pilones. Pel que fa a l'enllumenat, s'instal·laran fanals amb leds.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 el carrer Torner i el carrer de Madriguera, que ja estan en aquests moments reurbanitzats. El projecte actual segueix els mateixos criteris i estil d'urbanització dels realitzats en les fases anteriors. Ja ara us parlem de la festa major del Congrés 2014. Avui continua la festa major del barri del Congrés amb els següents actes. Doncs a partir de les 5 de la tarda podreu gaudir de la setena edició del campionat de canastre, Memorial Pilar Guasp, a l'agrupació Congrés, que es troba al carrer Alexandre Galí, número 20. Les inscripcions les podeu fer a la caseta de la comissió. A dos quarts de sis, Putle Gegant, el cicle de la matèria orgànica, també a la plaça del Congrés. I a les sis de la tarda, torneig de Botifarra per parelles, a la penya barcelonista del Congrés, al carrer Cardenal Tedesquini, 1422 22 segona. Anem ara, sí, a conèixer alguns apunts culturals, els que ens ofereixen des del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu l'Exposició Fotogràfica Tres Toms de Catalunya. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer Tarquímedes, número 30, us ofereix fins al 9 d'octubre, de 5 de la tarda a dos quarts de 10 del vespre, l'Exposició Fotogràfica Tres Toms per Catalunya. Aquesta exposició és una bona manera de fer-se una idea del que és la festa dels Tres Toms i el seu barralament en els diferents municipis catalans, una festa on conflueixen història, folclora i animals. Organitza la Federació Catalana dels Tres Toms. L'entrada és totalment gratuïta. També el Centre Cívic de la Sagrera La Barraca fan una exposició, de la qual us en parlarem avui i que porta el nom de 100 anys del primer motor aeronàutic espanyol. Al Centre Cívic de La Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins número 29, us ofereix fins al 28 d'octubre l'exposició fotogràfica 100 anys del primer motor aeronàutic, aeronàutic espanyol i hem de dir que aquesta activitat és realitzada per l'Associació d'Estudis Històrics d'Automoció Molt bé, doncs d'aquesta manera començem el nostre programa d'avui el que fem ara mateix és escoltar una mica de música i ja tornem d'aquí una estona a més informació Fins ara Que res no et preocupi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 Esteu al meu somni, Poa't el lluny d'aquest racó. Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia Tot un poble Continuem amb el nostre programa d'avui i ara ens anem cap a l'espai jove Garfilasso al barri de la Sagrera on hi tenim en Francesc Solanes que és el, un dels representants d'aquesta entitat Molt bon dia Hola, bon dia Doncs explica'ns, perquè teniu moltes coses eh, preparades per aquest mes, oi? Doncs pues sí, ara ja tornaré a començar l'activitat normal i corrent d'aquest curs Uh -huh. i comencen els tallers que tenim, que I... tenim dos variants, però uh -huh. de 12 a 18 anys i de 18 a 35 anys Molt bé. i tenim hip hop, street dance, dans del ventre, kickboxing, uh -huh. sexy style i a més també d'aquests tallers també tenim de musicals, uh -huh. com guitarra, uh -huh. veu guitarra rumbera, edició d'àudio uh -huh. i també des de abans de l'estiu que hem incorporat també tallers audiovisuals uh -huh. amb el qual hi haurà pues, Photoshop edició de vídeo uh -huh. Adobe Premiere uh -huh. videoclips alguns d'aquests estan plens el que passa que encara queden a algunes places El que sí que hem de dir que esteu treballant molt a fons en un programa que es diu Erasmus Plus, no? O alguna... Sí, amb això és una assessoria que, que ens ve als dimarts i dijous. Uh -huh. I què és el que realitza? Doncs pues... ho uh -huh. tenim a, a, mig, a mig fer ja. Uh -huh. Veu una persona del VIVE uh -huh. i, i assessori tot això. Uh -huh. a més d'això també tenim per celebrar el Halloween el 31 d'octubre uh -huh. el cicle del terror per la tarda uh -huh. a més també hem a celebrar el 15è aniversari del centre Garcilaso no? sí, per això serà a partir del novembre ah, i també al novembre tindré el cicle d'acústica uh -huh. també aquest mes el punt d'informació juvenil Mm -hmm. Realitza el segle de treball a l'hivern mm -hmm. al qual hi ha l'entrega de currículums a diferents empreses i s'assessora a veure on poden treballar aquest hivern mm -hmm. i fem també un taller per Pare Noel i Pagis Real. Molt mm bé. -hmm. I per Nadal com que també s'arreglen més les cases, hi ha més guarniments, doncs mm -hmm. pues també hi haurà una empresa que es diu Muy Mucho que vindrà a explicar una mica els enfocs. Mm -hmm. També cal comentar que a partir d'aquest octubre comencen les sales nocturnes, sí. que la gent pot venir a estudiar de 9 a 1 de la matinada, uh -huh. i també durant el dia hem, hem agafat una sala perquè la gent també pugui estudiar. Uh -huh. Perquè hem de dir una cosa també important, que s'agradaria saber com està funcionant aquest intercanviador jove que teniu, no? Sí, a partir del 15 de setembre també s'ha tornat a ficar en marxa, uh -huh. I són diferents clubs amb els quals la gent intercanvia punts de vista. Tenim diferents clubs com el Club de l'Escutxa, el Club uh -huh. del Trivial, el Pokémon, uh -huh. un Club de Periodisme. Uh -huh. I n'hi ha una altra part que és uh, d'idiomes que es diu Pica-Pica, uh -huh. que es fa el dilluns i el divendres. Uh -huh. Que ve diferent gent intercanvien idiomes entre ells. Ah, o sigui que hi ha la possibilitat d'aprendre idiomes al Centre Garcilaso, eh? sí. Uh -huh. els dilluns i els divendres. Després també hi ha això del, de les visites guiades per l'intercanviador... Sí, sí, això és una novetat que vam implantar abans del, de l'estiu uh -huh. i amb la qual es podrà fer una visita per tot el centre uh -huh. i serà tots els divendres a les 5 de la tarda i el primer dimarts de cada mes a les 12. Ah, uh -huh cal demanar la cita prèvia perquè si no, no, no sabem quanta gent serien, no? Ah, exacte. Doncs et passo una mica d'acompanyar, Angi, que també té alguna pregunta a fer. Hola, sí. bon dia. Hola, bon dia. Um, volia saber una mica més sobre el Servei d'Orientació Individual Confidencial. Sí, aquest és un, un espai que vam crear fa un any i mig o dos, amb el qual venen els joves i poden parlar del que volen. Mhm. Mm. Mm i qui és la persona que els assessora o, o els escolta? És una psicòloga, un psicòleg? Sí, més o menys. És que hi ha hagut canvis i no sabem exactament encara qui ho portarà. El, als, als altres anys suportar un grup que es deia fil a l'agulla, mm. però que no continua aquest any. Llavors no sé aquest any qui, qui ho portarà. D'acord. Però sí que està aquest servei tots els dijous, mm -hmm. per la tarda, de 4 i 8. Mm -hmm. I Donc, va molt bé pels joves. Doncs estarem pendents de les diferents activitats que, que aneu realitzant i en bon punt sortint més activitats doncs ja ens posarem en contacte amb vosaltres. D'acord, moltes, eh? moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Adéu. Molt bé, doncs acabem de parlar d'algunes de les activitats que realitzen a l'espai Jove Garcilasso. Entre elles doncs podem destacar el 17 concurs de música acústica, el túnel del terror que tenen pensat realitzar per la Castanyada, després també hi haurà la Tardor Solidària, Connecta't amb la Solidaritat, el cicle de treball a l'hivern, que tal qual també ens ha parlat el Francesc Solanes, eh, la campanya de mobilitat internacional, i el dia de la no violència contra les dones, que tot això us, us anirem parlant en els propers dies. El que fem ara mateix, doncs una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara!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 i tot parlant d'activitats de les quals es realitzen als nostres barris, doncs el que fem ara mateix és acostar-nos a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, perquè ja també tenen un munt d'activitats per oferir-nos-en els propers dies. En parlem amb el bibliotecari, el Sergi Drapé, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, perquè teniu un cúmul d'activitats aquí a la biblioteca que no pareu, eh? Bueno, intentem, intentem donar-li una miqueta de marxa al barri. Uh -huh. I què és el que podem destacar? Doncs mira, ahir, per exemple, ahir va haver la primera reunió del Binomio, que és un projecte que se fa per tercer any. Uh -huh. Bé, bueno, és la tercera edició que se fa i és un, és un projecte d'il·lustració urbana, un, com un taller de grafiti. Uh -huh. Doncs ahir va haver-hi la primera sessió i bueno, està orientat a joves de més de 14 anys uh -huh. i és un taller que es realitzarà els dilluns de 6 a 7 i mitja. És a dir, que la gent encara té la possibilitat de poder-se apuntar, no? Sí, ya ya em poquetes places, però uh -huh. per es prefereix tenir un grupo eh curtet de poca gent, que uh -huh. no hay allí, pero si hi haig, però si algús algú interessat, per suposar que que pot apropar-se per la biblioteca y preguntar sobre a taller. talla. Uh -huh. Després vaig vaig tirant, o... Sí, a la vera que sé sí, que tenim preparat <laughs> aquesta tarda comença també un projecte de recerca de feina activa i també està orientat a joves entre 16 i 25 anys. Uh -huh. I bé, és un, és un taller de diferents sessions Molt bé. que es farà també eh, per la tarda. Uh -huh. I també hi ha places disponibles uh -huh. i, bueno, si vols, les datas de las sesiones son 6 ah, sí, sesiones hoy eh, sí. ya la primera sesión eh, la segunda sesión será el 22 de octubre y después el novembre será el 4 y el 19 de octubre ay de novembre perdón, 4 y 19 de novembre y el 2 y el 10 de desembre y okay. bueno, está orientado a jóvenes y es un proyecto para intentar promover la cerca de feina de una manera activa i també intenta resoldre dubtes i inquietuds sobre, sobre, bueno, sobre el món laboral i tal. Està organitzat conjuntament amb el PIG Garcilaso mm. i amb Barcelona Treball Joves de Barcelona Activa. Aquesta activitat comença precisament avui, no? Aquesta tarda eh, a les 5 mitja. D'acord. Doncs l'ocupació és una de les preocupacions d'avui dia, doncs, si aquella gent doncs, que estigui interessada doncs, que tingui la possibilitat d'acostar-se aquesta tarda, dos quarts de sis, aquí a sí, la biblioteca. Sí, aquest, aquest taller està orientat sobretot a joves. Eh, normalment nosaltres tenim una col·laboració bastant estable amb Barcelona Activa i ho dic per si hi ha algú que, mm -hmm. eh, que està en aquesta situació i mm -hmm. és major de 25 anys que ja no entraria en, en, aquest, en aquest taller, però nosaltres tenim una col·laboració bastant estable amb, amb Barcelona Activa. Mm -hmm. Doncs vénen els dimarts i els dijous al de matí i fan cerca de feina a través d'Internet, mm -hmm. l'únic que han de passar prèviament pel Centre Cívic a inscriure's. Mm -hmm. Però si hi hagués algú interessat, algun adult o de més de 25 anys interessat en, en buscar feina o en tenir una mica d'assessorament a l'hora de buscar feina. Doncs també sàpiga que passant prèviament pel Centre Cívic inscrivint-se allà a Barcelona activa, després aquí hi ha un parell de dies que se fan sessions amb els ordinadors de la biblioteca i, uh -huh. i bueno penso que també està força interessant uh -huh. perquè també teniu curs per aprendre àrab, no? Sí, això és un bueno, està orientat a nois i noies eh... és, és un curs com infantil uh -huh. bueno, tenim diferents coses eh? Sí. Eh, ja fa temps que tenim un curs infantil ben detectar que que molts dels nens d'origen magrebí que venen a la biblioteca no, no sabien la seva llengua, no sé si di materna o no, però bé, bueno, no, no parlava en l'àrab. Uh -huh. Doncs eh, se fa un, una mena de taller infantil per, per aquests nanos, pels nanos que venen a la biblioteca, però bé, bueno, que està obert a qualsevol nano, eh? vull dir que no, uh -huh. no, és, no és un taller només orientat a, als magrebins. Uh -huh. El que sí que tenim, que també... Està, està relacionat una mica amb això, el que parlàvem és un ex, bueno, una iniciativa un projecte ben, que vam començar final abans de l'estiu abans d'aquest estiu passat i és l'associació Aprenem uh -huh, va, es va posar en contacte amb nosaltres uh -huh. i bueno, hem, hem engegat una mica un canvi de dir, col·laboració sí, una col·laboració amb, amb l'associació Aprenem i bueno, se tracta de, de de grups una mica de conversa, no, no, són, no són tampoc eh, grups d'aprenentatge molt, molt orientat a la gramàtica, ni molt farragosos, uh -huh. i se tracta sobretot també d'intercanvi de, de llengües, és a dir, una persona que estigui interessada ve a oferir una llengua eh, per, per ensenyar uh -huh. i després dir les llengües que, que li interessaria aprendre. Doncs se van creant grups de poquetes persones i amb els materials que tenen la mateixa associació prenem i, i els materials que hi ha una mica amb la biblioteca doncs se, se fa una mica d'aprenentatge però és sobretot basat en l'intercanvi uh -huh. i en aquest moment sí que tenim algun grup d'àrapè vull dir que una mica relacionat amb el que, amb el que comentaves abans uh -huh. no sé si era per aquí o per, per l'altre sí. que, que preguntaves uh -huh. però bueno, sobretot també hi ha anglès, hi ha català, castellà vull uh -huh. dir que hi ha diferents, diferents grups i això se fa els dijous, uh -huh. hi ha un torn de matí i un torn de tarda. Uh -huh. Però, bueno, si algú estigués interessat, doncs que també se pot apropar per la biblioteca i, i cap problema. D'acord. Doncs, si vols afegir alguna cosa més... Sí, sí. <ríe> sí, mira, també eh, recentment, bueno, aquest mes va començar el, el club de lectura de la biblioteca. Uh -huh. Tenim dos clubs de lectura, un club de lectura més, més literari, uh -huh que toca bastant, bastant tot els gèneres, eh, toca poesia, toca còmic, toca novel·la, toca narrativa, toca una miqueta tots tot els, els gèneres, i va començar aquest primer d'octubre. Només dic que encara hi ha places que si hi ha algú que se vulgui animar, tots doncs, doncs que encantats i, i que aquí estem. Eh, el funcionament del club de Lectura és ser donar una lectura ja eh, un mes per per llegir-la i després eh, se queda un dia sí. on se fa una mica el, la posta en comú de la lectura i ve la Susana Álvarez, que és la conductora, doncs ella uh -huh. és una mica la que condueix la sessió i, bueno, és una altra manera de descobrir la lectura, de posar en comú diferents aspectes, d'escoltar altres versions de la mateixa lectura que ha fet una persona, vull dir que és una manera d'enriquir una lectura que ja prèviament s'ha fet. Uh -huh. I l'altre club de lectura que tenim és utilitzant el mateix format, però amb lectures relacionades amb els moviments socials, que també és, un... és la segona edició que fem, i bé, bueno, només dic que... que hi ha el calendari establert, es pot veure a la pàgina web que tenim de la biblioteca o pel Facebook de la biblioteca també, i bé, bueno, que és un club de lectura obert i que hi ha diferents sessions orientades a diferents temes de caràcter social, on, venen, on les lectures estan proposades pels diferents col·lectius o persones relacionades amb els moviments socials i que una, de, de, o una persona que pertany al col·lectiu o la persona relacionada al, als moviments socials que ha proposat la lectura ve a dinamitzar una mica la, la sessió. Mm. És una excusa, la lectura és una excusa per, per una mica debatre sobre, sobre aquella temàtica. No? Mm. I després, ja l'últim, si mm. vols dir, sí. hem engegat també una col·laboració amb amb, amb el Consorci de Normalització Lingüística mm -hmm. per fer un grup de conversa de català a, a nivell inicial, molt inicial. I no és, una no és un, un curs de català pròpiament, sinó un grup de conversa. El que detecta a la biblioteca és que hi havia molts nois de paquistanesos mm -hmm. que no parlaven català i moltes vegades ni castellà. Mm -hmm. Doncs vam posar-nos en contacte amb el, amb el Consorci de Normalització Lingüística i bueno, hem establert també un, un, com un grup de conversa de català, ja t'he dit, a nivell molt bàsic, una mica per per trencar el gel també amb, amb la llengua, que seran 22 sessions i a cada sessió se tractarà un tema. Amb l'excusa del tema s'intentarà una mica doncs, parlar, entendre i una mica a veure si ens llancem amb el català. No és que estigui orientant només a pakistanesos, sinó que qualsevol persona que que vulgui apropar-s'hi també està, està, està convidat. L'únic que potser sí que és, un, que és un, un nivell molt bàsic pensat per a persones nou vingudes, no nouvingudes. Uh -huh. Doncs aquella gent que estigui interessada que tingui la possibilitat de poder apuntar-s'hi. Sí, sí, en qualsevol, o qualsevol dubte que passi per la biblioteca i intentarem aclarir qualsevol dubte o, o qualsevol qüestió. D'acord, doncs Sergi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i esperem que el proper mes doncs, ens puguis explicar també d'altres activitats que es realitzeu de la biblioteca. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, moltes gràcies, bon Vinga, dia. Vinga, Doncs acabem de parlar amb en Sergi Trapec que és el bibliotecari de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, es troba al carrer Galícia, molt a prop d'aquí, dels estudis d'aquesta de, casa. Doncs ara sí, ara el que farem una nova pausa i atenció perquè el que volem parlar tot seguit, és de seguretat i ho farem amb els Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu. Una pausa i tornem. A ningú li agrada que el truquin a casa a les 5 del matí Em molesta molt que m'arribis tard amb mal fred que fot una hora aquí però que no te que això és un suplici, no podem seguir així. Però que no que l'amor entre els dos està tan mal ferit. Per què m'atabales donant tot el dia la teva opinió? Cal que et repeteixis i amb el que penses de tots els meus actes a veure si entens que ja sóc prou grandet per caminar solet per aquests muntes que vas a marxar i no sierres de tu Com mínimo... Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia Molt bé, doncs continuem amb el, el nostre programa d'avui i hem de dir que tenim aquí amb nosaltres com cada dimarts eh, per parlar de seguretat a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra, al moço Nacho Iglesias, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs a veure si tenim la possibilitat d'avui el que volem parlar és de violència masclista. Sí, l'altre dia vam estar parlant una miqueta sobre la violència masclista, ver les dones, mesures d'autoprotecció, etc. I bueno, havíem pensat en acabar-ho tot una mica, una sèrie de situacions que es poden donar al cas uh -huh. i explicar què poden fer. Exacte. Uh -huh. bueno, doncs la primera, per exemple, si creus que pot començar un episodi de violència, ja sigui a uh -huh. casa, etc., doncs, primer tot, intenta trucar al 112. Uh -huh. vale? Telefon d'emergències, gratuït, eh, treballar 365 dies a l'any, 24 hores. Uh -huh. Si a casa teva hi ha una habitació on no et pots tancar, com el lavabo, vés-hi amb un telèfon i demana ajuda. Si no hi ha temps, procura fer soroll, així si algú et sent podrà demanar ajuda en el teu lloc. Uh -huh. Mantenir-se allunyada sempre a les habitacions on hi ha objectes perillosos, com per exemple la cuina. és que De fet, el lloc més segur és l'habitació més propera a la porta del carrer, perquè així pots marxar amb més facilitat. Uh -huh. Si no has pogut fugir, protegeix les parts més vulnerables del cos, com la cara, el cap, el pit, i, bé, bueno, amb el que parlàvem l'altre dia amb els fills, que si tenim nens a casa, doncs intentar sempre tenir un senyal i fer-los el senyal per a que aquests estan en una habitació o marxin de casa una, a casa d'una persona de, de confiança. Mm -hmm. Una vegada s'ha produït l'agressió. que és el que podem fer? Bueno, si no pots sortir de casa o no et pots desplaçar a una comissaria o a un centre sanitari, el que hem dit abans, trucar ràpidament al 112, on t'atendran de manera urgent. Si pots, abandonar el domicili, tant si l'agressor hi és com si ha marxat i creus que pot tornar. Buscar un lloc segur mentre arriba la policia. Si tens lesions físiques, vés-hi a un centre mèdic perquè t'atenguin i expliquen el motiu. Demana un informe de lesions. Aquest informe és important per a futures accions legals que puguis posar en marxa. Moltes vegades les dones arriben allà a la comissaria a denunciar i, clar, se'ls se atent, però sempre han de venir amb un par de lesions o, si no, ja l'acompanyarem nosaltres al, al cap perquè li facin. Però sense el par de lesions és molt complicat. Mm fins que arribi la policia no toqui res del lloc on s'ha produït l'agressió, ni de tu mateixa conserva't totes les proves objectes trencats, robes guinxades senyals, ferides, etc. Uh -huh. Per tant uh, hem de ser en precaució no? en el moment en què actuem actuem en, en precaució Això sempre, uh -huh. i demanar ajuda uh -huh. Si bueno, moltes vegades es dona que ja no convius en la persona que t'ha maltractat però també és violència masclista, perquè és a uh, home que exerceix violència uh, vers la dona, uh -huh. ja sigui parella o exparella. Si és exparella, també és violència de gènere. Uh -huh. bueno, si ja s'ha acabat la relació, uh, intentant no acceptar quedar amb ella soles, el moment de la separació és d'alt risc perquè si s'està lluitant per la custodia dels fills eh, en Exacte. casa, etc, etc, moltes vegades és molt perillós. Uh -huh. Evita donar les teves dades personals, on vius ara, nou número de telèfon, i facilita-les tan sols a les persones de molta confiança, per perquè no et pugui localitzar. Uh -huh. Explica a l'escola el que ha passat i avísa'ls de quines són les úniques persones que puguin recollir les criatures. Moltes vegades el que passa és que el nen o sigui, el, el nen uh, va amb la mare i el pare té uns dies de visites exclusivament uh -huh. si, si ell té visita amb els vostres fills vés si acompanyada o demana directament que s'encarriï una persona de confiança o també tenim l'opció de demanar la intermediació d'un punt de trobada que n'hi ha doncs uh -huh. sí Bueno, ja per últim, ja si s'han dictat unes mesures judicials de, de protecció, hem arribat a la separació i el jutge ja, doncs, ja ens ha dit que cadascú el seu joc, però amb unes mesures. Si compleix l'ordre de protecció, truca ràpidament al 112. Si tenim una ordre de protecció d'allunyament, mm -hmm. i el senyor es pot apropar fins a 500 metres, per exemple, i el veiem, truca ràpidament al 112, que vingui una, una patrulla si vius en el domicili habitual pots posar un pain nou i no deixis entrar l'agressor sota cap concepte informen totes aquelles persones que et puguin avisar i trucar al 112 si el veuen a prop de l'entorn les l'escola dels turs fills, filles, veïns, etc. importantíssim portar sempre una còpia de l'ordre de protecció a sobre perquè si nosaltres trobem aquest senyor que està apropant-se a la víctima el podem detenir però és que, ja més, eh, trencar l'ordre de protecció és un delicte, fins i tot en el cas que s'ha que t'acosti amb el teu consentiment. Que moltes vegades ens trobem els casos que la parella ha tornat, uh -huh. però no ha avisat al jutge, hi ha una ordre de, de protecció, d'allunyament de l'home a la dona, uh -huh. i el problema és que quan nosaltres arribem, malgrat que la senyora ens digui, no, no, no, que jo lo quiero, que vull estar amb ell, si no ho han comunicat al jutge i no ha tret l'ordre d'allunyament, potser van tots dos detinguts. Uh -huh. Doncs l'Ange té alguna pregunta a fer? Sí, jo volia fer una pregunta. Um, és que és un tema molt, molt, molt delicat. Uh -huh. I llavors, a veure si, si sé plantejar la pregunta, aviam. Eh, el sexisme dintre de la violència de gènere? Uh -huh. um, sempre, o sigui, la, la dona és l'únic dels dos gèneres que és el, el més dèbil? Continua sent la dona el més dèbil, o també es podria fer una... Parlem físicament? El um, home té més força que la dona, és però... S'ha fet una llei, el que parlàvem l'altre dia, que s'ha fet una llei que és la de violència masclista, Què significa home vers, dona. Si són parella de dos homes, no és violència de gènere, és violència domèstica. M'explico? Sí. O si són dues dones és violència domèstica també, no és de sexe, no és violència de gènere Llavors, sí que és veritat que potser la dona en aquest sentit és més feble físicament i per això s'ha fet aquesta llei I llavors, alguna llei que sigués per les persones, no només pel sexe, sinó perquè també hi ha maltracte psicològic hi ha molts tipus també violència de... Domèstica. Sempre serà violència domèstica Sí, pot ser d'un pare cap al fill pot ser d'un net cap a l'avi sempre serà domèstica si conviuen junts uh -huh. però de gènere, d'home a dona siguin parella o ex parella. i també judicialment i per llei eh, violència domèstica també està o si sigui, hi ha aquesta protecció o, o aquesta demanar ajuda serà el mateix d'un... I, i tant que sí, clar. Uh -huh. sí perquè se'n parla molt de la violència de gènere i en canvi hi ha molts tipus de, de violència que també necessitarien... Sí, últimament els que més tenim són violència amb els avis. Mm. Mm. I això seria domèstica també? Això seria domèstica. Mm -hmm. Moltes gràcies. D'acord, doncs tindrem en compte tots aquests consells que ens ha fet arribar avui el Nacho Iglesias que em de dir que pertany a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mosos d'Esquadra d'aquí de, de Sant Andreu. Doncs avui hem parlat d'aquesta violència masclista i tornarem al dia 11 de novembre per parlar del dia 28 d'octubre, ara em confuso una mica les dades, eh? Ara en parlem. Val. El dia 28 d'octubre aquí eh, tornarem a tenir eh, l'oficina de relació amb la comunitat d d Esquadra de Sant Andreu. Ara el que fem és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tots aquí amb més informació perquè deu ni do la quantitat d'informació encara tenim a, a, per, per oferir-vos i ens queden pocs minuts per acabar el programa. Per tant, eh, una pausa i tornem. Segure que del 91.6 de la EJM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella I atenció perquè avui ens hem passejat per la Trinitat Vella ens hem passejat per Sant Andreu i ara el que fem és anar directament cap a la Sagrera perquè ja trobem l'Associació d'Estudis Històrics d'Automoció i el seu president doncs és el senyor Josep Baró, molt bon dia Molt bon dia doncs expliqueu-me, des de quan està en marxa aquest, aquesta exposició dels 100 anys del primer motor aeronàutic espanyol? Bé, bueno, aquest eh, actualment el tenim posada des de l'1 d'octubre. Uh -huh. Però uh -huh. ja l'havíem posada abans a la casa de Granada. Uh -huh. eh, eh, llavors, eh, podeu, eh, demà o oh, aquesta tarda, uh -huh. a les 6 de la tarda, és la inauguració uh -huh. i tot seguit farem una petita xerradeta Eh, explicant la història i el per què volem celebrar els 100 anys de, de la història d'aquest motor. I quin seria el motiu de la celebració d'aquests 100 anys? Efectivament que fa 100 anys que aquest motor es va, es va projectar aquí a la Sagrera. Uh -huh. Aquest és el, el, el... O sigui, aquest motor es va començar eh, a projectar a novembre del 14 uh -huh i el gener del 15 ja estava, ja estava en el banc de proves eh, fent les proves pertinents. És a dir, que podem dir que aquest motor agronàutic espanyol és autèntic d'aquí de la Sagrera, no?, del nostre, dels Exacte. nostres barris. Exacte, aquest, aquest motor es va projectar aquí tocant el, a la plaça Nadal, uh -huh. que és on hi havia la secció de projectes que, de la Hispana Suïssa i de la Pegaso. Uh -huh. Per tant, aquesta tarda serà la inauguració... Oficial, sí, sí. El però que... hem de dir que realitzarà una exposició fotogràfica per explicar a la gent què és el que significa no? aquests cent anys de... del primer motor. No, més i res el desenvolupament que va tindre aquest motor. Aquest motor, durant la Primera Guerra Mundial, mm. va tindre una importància capital per als aliats. Mm -hmm. De tal manera que... En, en el, durant el període aquest comprès entre la guerra, entre el 1915 i el 1919, sí. es van fabricar un total de prop de 50.000 motors, uh -huh. que van servir els aliats per aconseguir la primàcia de, en l'espai aeri. Uh -huh. I això I té és... alguna cosa a veure amb, amb la Pegaso? Clar, perquè és que, la, aviam, és que el, problema, el problema que la gent no coneix... Uh -huh. Uh, uh, la primera fàbrica important que va haver-hi aquí uh, a Barcelona uh. va ser la Hispana Suïssa, uh -huh. que va, la, va ser fundada en 1904 uh -huh. i en 1911 ja va passar aquí a la Sagrera. Uh -huh. uh, llavors, uh, en el 1946 aquesta fàbrica va ser arrabassada uh, en en Miquel Mateu, que llavors era l'amo, uh -huh. I, i es va convertir en l'Empresa Nacional d'Autocamines Societat Anònima, o oh. sigui la Pegaso. Uh -huh. llavors, pues, clar. si la Pegaso no es pot entendre gaire, si al principi no es coneix lo de la, de la Hispana Suïssa. Uh -huh. La Hispana Suïssa pues, tothom sap que és una fàbrica molt important de cotxes, camions uh -huh. i motors d'aviació. Uh -huh. perquè motors d'aviació aquest va ser el primer, però van ser seguit de molts altres. Uh -huh. I com, com funcionava aquest primer motor aeronàutic? Perquè suposo que és molt diferent de com funciona ara, no? Uh, Bé, bueno, <laughs> clar, lògic, no. els motors avui en dia són de, de turbina uh -huh. i aquest motor és un motor de pistons, uh -huh. i que n'hi avui en dia pistons. Uh -huh però no deixa de ser un motor de pistons bastant semblant a un cotxe, si no és per l'extrema, la qüestió de l'extrema lleugeresa que té. Uh -huh. Perquè estem parlant d'un motor que en el 1915 donava 140 cavalls i pesava 137 quilos en sec. Uh -huh. O sigui, més d'un cavall per quilo eh, que es aconseguia, uh -huh. que era un gran avenç en aquella llavors. Doncs el que podem fer des d'aquí és convidar els, tots els nostres oients i oientes a que s'acostin aquesta tarda a aquesta inauguració d'aquesta exposició de 100 anys del primer motor aeronàtic espanyol. Exacte. És aquí al centre cívic de la Sagrera, la Barraca. Exacte. Molt bé. Al carrer Martí Molins, número 29, segon Exacte. pis. Molt bé. Doncs aquesta exposició estarà fins al dia 28 d'octubre, o sigui que la gent té encara una mica de temps per poder accedir-hi i per poder veure-ho, no? Certament la tornarem a repetir, aquesta exposició, eh? perquè també la podem posar eh, al centre, eh, durant les festes de Sant Andreu, uh -huh. al Centre Cultural dels Catalanistes, uh -huh. i després la, la tornarem a exposar el mes de gener el Casal de Barri de Sant Andreu. D'acord. Doncs... Amb les conferents, conferents, conferències, no? o xerrades, digue-li com vulguis. Uh -huh. Doncs això vol dir que tindrem la possibilitat de continuar parlant d'aquest tema més endavant i que sí. val la pena doncs, que la gent s'acosti per conèixer una mica el, la nostra història. No? Ah, exacte, exacte. És una pena molt greu que eh, una Catalunya que era tan punyent al principis del segle XX, era tan punyent eh, industrial que eh, s'hagi perdut completament, o ens hagin arrabassat. Jo més aviat diria que ens han arrabassat la indústria mm. i la possibilitat de, de fer indústria. Mm -hmm. I això, pues, vulguis que no, pues, sap creu les persones que portem l'indústria a les penes. Doncs pues, em sap greu. Mm. Jo mateix vaig començar d'aprenentet. Clar, eren altres èpoques, no ja. <ríe> ara, ara hi ha? tant! Perquè ara d'aprenents n'hi ha pocs. Ah, exacte. Però jo vaig començar com d'aprenentet. Mm. I llavors doncs, vaig arribar a cap tècnic especialista de, de primera categoria. Mm -hmm. Vull dir que eh, això ho hem perdut. Mm. I grans empreses que, que hi havia aquí, com podria ser la, la pròpia e eh, Uh -huh. la maquinista o la Fabra i Cotsen han anat a fer punyetes, per dir-ho uh -huh. d'alguna manera. Doncs, senyor Josep Baró, uh, no, tenim, no tenim més temps, però sí que volem agrair-li aquesta exposició que començarà avui al centre cívic de la sala... Sí, no, inaugurem, la inaugurem avui, eh? Molt bé, doncs tothom, bé. tothom cap a la inauguració. Avui, ah, exacte. A les 6 de la tarda, oi? Us hi vosaltres també, eh? Sí, nosaltres ens ho apuntem ara mateix. Vale. Vinga, que va ser Vinga. molt uh, bon dia. Adeu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb l'Associació d'Estudis Històrics d'Automoció i el que fem ara mateix, doncs anar ja directament cap, és la, cap al que és la nostra habitual agenda. Bé, doncs un altre recu, comencem amb la nostra habitual agenda i el que fem ara mateix doncs, és parlar-vos de l'escriptor i periodista Joan Pallarès que repassa la història de la Sagrera i Naves en un col·leccionable. L'abans. Recull gràfic de Barcelona a la Sagrera. Naves recorre la història d'aquests barris amb fotografies que daten d'entre el 1890 i 1984. L'historiador Joan Pallarès és l'autor d'aquest llibre, en el qual es mostren els costums, els edificis, els monuments més emblemàtics de la zona. Doncs en Joan Pallarès ens parla d'aquest tema i també tenim a l'espai Via Barsino un equipament al servei de la Trinitat Vella. L'objectiu és oferir un espai polivalent i ser la seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella.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 Us podem indicar que l'espai Via Barcino es troba a Via Barcino número 75, el metro és més pròxim és la línia U Trinitat Vella i els autobusos és el 126, l'11 i el 60. Parlem ara de l'associació de veïns del Bon Pastor que prepara un mural permanent amb la història del barri. Si no coneixes el teu passat, et falten elements per encarar el teu futur. Amb aquesta frase, Salvador Angosto fill...